Negyedik fejezet, amelyben böszmerengi töhötömnek nemes vérvonalú úrokona érkezik a fővárosból. Vaddisznó lesz részük. Böszöm, mint már annyiszor, elszunyókált a fotelben tévénézés közben. A legédesebb álmából kopogást riasztotta fel. – Tessék! – kiáltott de újabb kopogás volt a válasz. Kénytelen volt feltápászkodni, ez diktálta az úri jómodor. Előbb résnyire nyitotta ki az ajtót, és rögtön vissza is csukta, annyira megrémítette a látvány. Bencerokona állt kint méghozzá bőröndel. Vett egy nagy levegőt, nyájasra igazította az arcát, és most már szélesre tárta az ajtót. – Üdvözöllek, kedves rokon! – mondta úri motorral, majd rámerett vencére, és kitört belőle a kérdés. – Hát te hogy kerülsz ide? – Leléptem az autóbuszról. Aztán a bal hátsó és a jobb első lábamata, jobb hátsó és a bal első elé, vakogattam. Ezt elég sűrűn ismételgettem, és csodák csodája. Ide éltem. Nagyon vicces vagy? Tudod, hogy nem ezt kérdeztem? Ifjú korunk óta nem vagyunk puszi pajtások. Kívánt, hogy felidézzem, hogy miért. Most meg beállítasz egy bőröndel? Szó nélkül ide akarsz költözni? Nem szó nélkül. Beszélek én, ha kell. Tudom, tudom, ismerlek jól. Te ne forgass ki a szavaimat, mert magabra zárom az ajtót. Tehetem, fogta könyörgőre Vence. Csak pár napó van szogó, amíg jobb megoldást nem találok. Jobbat? Ennél jobbat nem találsz sehol. Ha? Akkor úgy értem, hogy örökre a gyakamon maradsz? Na nem, pajtikám, visszafordulhatsz. Nem lehetsz ilyen. – Kegyetlen! – síránkozott Vence. Böszöm, sokáig mereven nézett rá. Nem is vagyok szólt végül. Ezzel akarsz visszaélni? Nem élek vele vissza. Meglátott, segítek mindenben mondta, mert érezte, hogy nyert van. Inkább de! No! no. Három nap, rendben? És uh, éjjel? Három éjjel is, nem több, mondta szigorúan böszöm, majd körülnézett, hová fekhetne Vence. Egy ágyam van, jelentette ki. Jó nekem a fotel is, szemlélte örömmel a nagyméretű öblös darabot. Böszöm rémülten nézett kedvenc tévéfutájára. Lássuk csak, a ból is csak egy van. Szőnyeg? Kérdezte lehervat reménnyel Bence. Kapsz rá egy párnát és egy takarót. Igazán nagy lelki vagy. Köszönöm. A másik gondom... Akadékoskodott tovább öszöm, hogy nincs valami sok ennivaló idehaza. Szómarúan rakosgatta tányírokra azt a kevésnek tartott ennivalót. Tem, te ismered a környék vadász területeit? Neked ez nem jelenthet gondot, megyek veled vadászni. Te! De... Életetben nem vadáztál soha. Mindig a mamád etetett. Hogy mit műveltél azon kívül, azt is tudom. Hallottam híredet. Taníts meg vadászni, kérlek kolláson. Nem lehet. Vágta rá szigorúan, és már is azon törte a fejét, mint mondjon, hogy miért nem. Már nem félek az apóvadaktól, de volt legalábbis, ha velem vagy akkor nem? Errefelebb, sajnos csak vaddisznók vannak, nagyon, nagyon félelmetes vadisznók. Nem bírom én ezt már tovább töhetőm. Nagyon kérlek, taníts meg vadászni. Vaddisznóra? Igen, ha neked megy, nekem is menni fog. Böszöm elég rébülten nézett, ugyanis még álmában sem ejtett el vaddisznót, na de hát ezt nem árulhatta el ezek után? No, hát majd holnap kimegyünk. Lehet, hogy ő szarvas is lesz, vagy őz, szépítette a dolgot, de. Kisebb vadat már nem említhetett meg. Böszöm saját csapdájába esett. No, most csak pihent ki az utazást, a többiről majd később beszélünk. Én addig csétálok egyet. Épp elrevágyottam. Kapott rajta vence és azonnal böszöm ágyában termett. Hátva vendéglátója rossz rosszalló tekintetét, mentegetőzve megjegyezte. Na, csak amíg nem vagy itthon. Mosolygott, és eltűnt a dunyha alatt. Búsan botorkált böszöm a lehetős úton lefelé. Jobbat mégsem tudod kisütni, mint hogy cimburái felé vegye a lépteit. A tücsökréten. Nagy tanácskozás folyt, böszöm közömbösen hallgatott, mert a múltkor már kiámultozta magát azon, amit zordibálék terjesztettek. Most más gondja volt. Lajhárok bizony. Hol vannak egészen pontosan? kérdezte Jusztos. Azt nem lehet tudni, rejtőzködő életmódot folytatnak. Inkognitóban? Okoskodott kondor. Inkognitó! javította Justos. Veszélyesek? És védettek? Válaszolta minden tudóan Zordibál. Ez mit jelent? Védekezésből ölnek csak. Jelentette ki Justos. Ezt hívják önvédekezésnek? Önvédelem. Okosította Justos. Az! Ezért tilos a fákra felmászni, Bizonygatta Méla-Béla. Júj! Akkor hová menekülhetünk? Rémült meg kondor. Az itteni fákra nem érvényes, csak az erdőben. Tájékoztatta Justos. Ez egészen biztos? Semmi sem egész biztos mondta Zordibál, és összevonta a szeböldökét. – Nem vagyunk biztosságban, – jelentette ki gondor. Biztonságban, – helyesbített Zordibál. – Rettekhetünk az bizton. – Biztos. – Össze-vissza Mila Béla vette észre először, hogy böszöm egy szót sem szólt még, ami nagyon szokatlan volt. Talán még ilyen nem is fordult elő, amióta ismeri. Nagyon bánatos vagy, pedig neked szép gyerekkorod volt ellentétben velem. Történt valami rossz? Reménykedve figyelte a választ. Ennél rosszabb nem is történhetett volna velem. Beállított hozzám Vence, az udokatestvérem. Soha nem jöttünk ki egymással, most meg csak úgy beköltözött. Na, erre már a többiek is elhallgattak, és böszöm köré gyűltek. Váratlan vendéged van? Érdeklődött Zordibál. Meddig marad? Kíváncsiskodott kondor. Most hol van? Kérdezte Justus. Befeküdt az ágyamba. Panaszkodott böszöm. Ilyen modortalanságot? Szólt Zordibál együttérzően. Nagyon ellentétes a természetünk. Folytatta böszöm. Én rendszerető vagyok. Ő meg trehány. Lehány, csodálkozott kondor. Rendetlen. No, neki be nem áll a szája, én meg szeretem a csendet. Észrevette, hogy furcsán néznek rá, így helyesbített. Na, hát otthon én csendben szoktam maradni. Ma, no. aztán meg én... Tudok vadászni, a vence nem. Ah, nem sorolom tovább. Semmi közös tulajdonságunk nincs. Most azt sem tudom, hogy mit adok neki vacsorára, mert nagyon válogatósább. Figyú, az erdő utcai tanyán vaddisznót főztek ma bográcsban. Súgta a fülébe justos. De nem tőlem tudod, Cimbora. Köszönöm a jó hírt. Legalább a ma esti programunk megvan. A holnap gondja legyen a holdapé. Te, már is jobban érzem magam. Utoljára akkor élveztem így a megkönnyebbülést, amikor vadászat közben marad. Néhány anekdota mesélése után hazatért. – Kelj fel! – szólt az alvórokonhoz. – Kelj fel! – mosolygott álmában, és nyújtózkodott egyet. Kinyitotta a szemét. – Kelj fel! – szólt rá Miért? Le akarsz feküdni? – Vence, megyünk sétálni. Megmutatom neked a környéket. – Jó. De előbb nem kellene falatoznunk? Nagyon jól mondod, nem kellene. Bitát nem tűrő modorban elindult lefelé a hegyoldalról Elhaladtak a szomszédház előtt. Böszöm, amikor meglátta Rézit a kölykeivel, megpróbált másfelé nézni. Látod ott azt a nagy rétet? Még nem. Én itt egy tűzöl pattan kis asszonykát látok. Na, sajnos sok kölyökkel. Na, no, az ott a tücsökrét. Ott szoktam a cimborákkal találkozni. Nem mond. Te, meg kellene vezenteni őket? A cimboráimat? Nem. Ezt az asszonykát a kicsikkel. Nem elészed, ők az én leszármazottaim. Jó, jó. Ne nézz már így rám, nem mondtad? Nem vagyok rájuk, büszke. Ne, ne is beszéljünk most róluk. Ahogy hajtott. menjünk a tücsökvétve, mert el kell kanyarodni. Nem arra. De banyolult vagy okon. Előbb megmutatom, merre van a könyvtár. Anna má a ét is jobb lett volna. Műveletlen folyankó. Plesi puskás. Vence. Mabaked Vence. Mániákus. Trehány. Feszkedő! – Hajléktalan! – vágott vissza Bösen. Ezzel aztán Teli betalált. Vence elsírta magát. – Azért, mert katasztrofából kifolyólag leégett a házam. Nem illik gúnyolni. – Leégett a házad? – képet elböszöm Nem mondtad. – Nem akartam sajnáltatni magam. Én azt hittem, hogy még mindig a mamáddal élsz. Hogy kerültem volna akkor ide? Gondoltam, elüldözött. Nem, leégett a házam. És miért nem költöztél a mamádhoz? Próbáltam. És? Elüldözött. Mi lesz? Most velem, sírt Vence. Na, hát ne csináld már ezt, mert a végén még megsajnálok. Ó, semmi szükség. Egy omladozó épület mellett haladtak el. Ez a könyvtár. Na, szép. Nagyon is sok könyv van benne. – Ne kezd már megint. – Nem kezdem. – Mehetünk a szöcskelvétve? – Még nem megyünk. Miért? A cimboáidra sem vagy büszke? – De is büszke vagyok rájuk. – Nezrikálj már! – No, hát bejárjuk a környéket. – Éhes gyomóval? Ha miért nem megyünk vadászni? Még be kell jelentenem a vadásztársaságnál, hogy vendégem van. Holnap már mehetünk. Vaddisznoa? Kérdezte meghatottan Vence. Ha ragaszkodsz hozzá. Megtisztelnél vele, kérlek alással. Böszöm nem mert belegondolni a másnapi vadászatba. Nagyon remélte, hogy valamiképpen mégiscsak megúszza. Az ott a csalitos. Na, ott bekagyarodunk az erdő utcába. Vence megadóan bólintott. Egy darabig csodák csodája csendben botorkáltak. Mindegyikük a másnapi vadászatra gondolt, hát persze mindketten másfajta izgalommal. Böszöm azon törte a fejét, hogyan tudná úgy megúzni a vadászatot, hogy ne derüljön ki. Nem is olyan nagy vadász ő, sőt, még egy kicsike kis vadmalackát sem rezzentett meg, nemhogy elejtett volna. Vence viszont mindenféle hősi jelenetekre gondolt, ahol neki nem szabadjávának tűnnie, így biztosan visszaszerezheti a becsületét a rokonai előtt, mert az nem maradna titokban, hogy ők ketten műcsoda veszélyes vadászaton vettek részt. Sokáig biztosítaná a megélhetését, amíg ezt mesélgetné rokoni látogatásai alkalmával. Egyszer csak felséges illat kúszott a levegőből feléjük. Hű, ajaj, sóhajtozott Vence. No, ebbe egyet értünk. Amikor a kerítéshez értek, böszöm nagyot kiáltott az ott lakók felé. Ízlelésekben gazdag, korgásoktól mentes, jó lakomázást kívánok Lábikra Lábikrögörcsőtől mentes, ruganyos léptű, kellemes sétát kívánunk mindkettőtöknek. Merre visz az utatok? A vadásztársasághoz vendéget jelentek be. Böszön várta, hogy kérdezgessenek tovább, de hát... Kínos lett számára a csend, így folytatta. Az unokatestvérem jött hozzám a fővárosból, itt tölt néhány napot. Megtiszteltetés is számunkra. Hát.. Um, mm. akkor talán, téblából tovább böszöm Bemutatnám őt, úri módon kinyitották a kaput. Ős teleki vence, mondta kiúzva magát. Kérlek alássan. Miután mindenkivel parolázott egyet, megszólalt az egyik. Nézzetek be hozzánk, ha jöttök visszafelé a vadásztársaságtól. Köszönjük a kedves invitálást. Most – Bizonyára nem vesztegetitek ránk a drága időtöket! – Végül is! – nézett Böszöm Bencére. – Halasztható a bejelentés? – Ó, hát vészem feltétlenül! – válaszolt mohón. – Válaszol, akkor maradunk! – jelentette ki diadalmasan Böszöm és úgy nézett körül, mintha kegyet osztogatna. – Ekkora megtiszteltetést! – volt az udvarjas válasz. – Két ilyen nemes vendég! Foglaljatok helyet a bugrács körül! Hozok tányérokat! Oh, – Ó, köszönjük, de nem vagyunk ám éhesek! – De sajnálom! – bár csak az illat teszi. Helyesbített böszöm. Hogy mégis elfogadunk egy kis kóstolót. Látok, bizom. Volt a házigazda válasza. Merítsetek, amennyicskét megbírtok enni. Merítgettek és mesélgettek. Azután merítettek mégis tovább mesélgettek. Magasan járt a teli hold, amikor már csak egyedül a házigazda hallgatta őket, mert a többiek egyenként eliszkoltak. Sajnáljuk, hogy nem maradhatunk tovább. Menteket ügyzött, böszöm, De Vence bizonyára elfáradt, hát sokat utazott. Megértem. Válaszolta a házigazda, és megkönnyebbül csóhajjal szemlégette a kiürült bográcsot. Zörej mentes, puhasággal teli mély alvást kívánunk. Arra a mentes, mosolygással teli éjszakai hazaérkezést kívánok. Ti aztán tudjátok cifázni a köszönést itt vidéken? suttogta vence. Megpróbált felállni, de csak is lett a vége. Segítsél fel, kérlek, Alássan? Én is épp arra akartam érni. Akkor, akkor talán javasolnám, próbáljuk meg együtt. Nagy nehezen felhúzták egymást, és elindultak hazafelé. Baj van a lépemben, nyafogott böszöm. Miből gondolod? Alig bírok lépni. Na hát ez a vaddisznó hús nagyon finom volt, áradozott bence. Az, csak... Túl sok volt. Nem lett volna szabad ennyit főzniük? Vagy nekünk ennyit ennünk? Nyögött beszem. Nem lehetett otthagyni. Kár lett volna. csak már fekhetnék, sóhajtott Vence. Elég sokat kell még addig lépkednünk! Valahogy mégis hazabotorkáltak, de nem ment az olyan egyszerűen ez az elalvás dolog, mint remélték volna. Váltakozva keltek fel, hol inni, hol kinyitni az ablakot, hol meg becsukni, később pedig a sok folyadék tette meg a hatását. Böszöm, kiment éjszaka vadászni. Amint az erdőben kereste a kedvenc magas lesét, egy számára ismeretlen tájra tévedt. Csodálkozva látta, hogy itt a fák lombja vörösen izzik. Egy kicsit megijedt, de a kíváncsiság továbbhajtotta. Egy tisztásra ért volna, de ott olyat látott, hogy hirtelen egy fa mögé rejtőzött. Forcsa és nagyméretű lényeket pillantott meg. A fejük egyben nőtt a testükkel, és hatalmas karmaik voltak. Beszélgettek. A macskák, azok az oka mindennek. Csak a kiirtásuk lehet a megoldás. Majd elrejtőzünk a fák tetején, és rájuk ugrunk. Igen. Felfalljuk őket egy egyik. Böszöm reszketve hátrált. Megpróbált észrevétlenül visszajutni oda, ahonnan már könnyen visszatalál, de csak további ismeretlen erdőkben találta magát. Reszkető lábait alig bírta arra kényszeríteni, hogy vigyék tovább. Amiről azt gondolta, hogy ez a jó irány, kiderült róla, hogy... Nem az. Ezek lehetnek a lajhárok, gondolta magában, akikről annyi mente folyik. Az senki sem tudja, hogy ezek mire készülnek. Értesítenem kell a többieket. Ment is tovább, hogy a lábai bírták. Egyszer csak vencét látta meg. Utána jöttél. Szólt hozzá, óra fogva. – Ne suttogj! Nem titok az, hogy mi maddisznóvodászunk? Kiáltotta ezelősen. – Légy büszkevá! – Tehetem! – De megvesztél! Lajhárok szervezkednek ellenünk! Menekülnünk kell! Vence hősi pószba vágta magát, és így szavalt. – Mit nekünk lajhávok? Pukkanó televények, lápi lapos sünök előrünk kitélnek. Mi vagyunk a hős nemesi legények, kik a sötét zalai eltőkben sem félnek. Ebben a pillanatban hangos csörtetés hallatszott a fák közül. Mindketten kétségbe esettem futásnak eredtek, Böszöm hirtelen lezuhant, és rémülten nézett körül. A szőgyegen találta magát a szobájában, Bence mered rá bambán. Vettem a volt. Nekem is. Ebben szépen megegyeztek, és nem mertek újra elaludni. Böszöm elmesélte, hogy mit álmodott. Vence, te mit álmodtál? Egészen valóságosnak tűnt. Az volt benne a legszörnyűbb kérlekalásom. Ahogy itt a szobádban mászkáltam, egyszer csak azt vettem észre, hogy az a helyes kis plüskígyó, ami a kosamadat díszíti, megelevenedett és kimászott a kosárból. Nem tudom miért, de mintha megbénultam volna, nem tudtam mozdulni. Ez a vadállat vámmászott és füvegett. Hát a félelemtől elhájultam. Álmomban persze, mert amikor felébredtem, Ismét láttam, hogy mozdulatlanul fekszik a kosában. Lassú rád mászott. Lasszónak hívod? <gül> Vicces. Már mondom, hogy nem mászott vám. Csak azt álmodtam, hiszen nem igazi. Te tudod a legjobban. Én tudom a legjobban. <gül> igazi. Igazi? Merett hitetlenül rokonára Vence. <gül> Igazi vadász, kígyó, nemrég hoztam. Kígyó iskolát végzett. Há, <gül> csak ugodsz, nem veszem be. Egyelőre jobb is. Még mindig az álmom hatása alatt vagyok. Oh. elég a rémüldözésből. Amikor kivilágosodott, beröppentem hozzájuk. Erőben gazdag szép napot kívánok. Köszöntem nekik. Rettenetesen néztek ki. Mi van veletek? Rémálmaim voltak. Nyögte böszöm. Nekem is. Nyafogott Vence. Neked nem annyira. Honnan tudod? Mesélted? Az neked nem szörnyű, hogy megelevenedett a plüss Az lenne szörnyű, ha plüssé válna. Nem azért utaztam át érte az országot. Látod, Mój? fordult hozzám Vence. Megint ugatni akar? Na jó, hát ebből elég mondta böszöm. Na, na akkor, Gyere, és győződj meg róla magad! Feltápászkodtak mindketten, és a kosárhoz léptek. Lassú, lábhoz! A kígyó lassan megmozdult, és elkezdett kimászni a kosárból. Vögtön eldobom magam! Kiáltotta, és az ajtóhoz hátrált. Ne aggódj már, hát! Mondtam, hogy iskolázott vadász kígyó. Megnyugtattál. Mégis inkább kimennék a szabad levegőbe. Veled tartok. Ránk fér. Kellemes napfürdőzést köszöntem el tőlük, de meg se hallottak. Nyögdécselbe keresgéltek valami kényelmes helyet maguknak az udvaron. Azt hiszem, hogy ma kihagyjuk a vadászatot. Hallottam tőlük még elröppenőben. Holnap azért elmegyünk, ugye? Kérdezte Vence. Letelik a három nap madásom. Ne izgasd magad, rokon. Most csak pihenj. Kondor baktatott az úton felfelé, a kerítésnél megállt. Jó ejtőernyőzést kívánok, köszönt be nekik. Ejtőzünk, bizony, válaszolt böszöm. Hát, jó volt nálatok a disznó tegnap? Kondor meglepetten nézett rájuk. Ti még soha nem is jártatok nálam. Böszöm elnyúlt képpel nézett Vencére. Nem, még soha. Hát akkor meg hol a francban voltunk mi tegnap? Ezt az egész napot végikeverézték, na de még az éjszakát is. Következő nap azután friss erővel indultak el az erdő felé. Töhötöm! Te nem égy szakaszok távadászni? Leginkább. Most akkor miért nappal jövünk? Te nekötek egy! Ha csak érteztem, tanulni jöttem? Ez egy kezdőknek való nyomolvasó vadászat. Olvasni tanítasz? Képet elvence? Épp. – Itt láthatunk egy szarvas nyomot. – Nem látom. – Gyere, gyereküzelem. Vence a talajra merett. – Itt ez a kupacezőn szarvas no Erre látod a lábgyomát. Egy darabig csendben baktattak, majd böszöm ismét megszólalt. Itt láthatod egy másik szarvas ürülékét. Biztos, hogy másik? Lehetséges, mert ez friss, olyan puha. Másik szárazabb volt, az előbb járt, itt ez meg nem is olyan régen. Aha. Uh -huh. További szemlélődés, gyaloglás után Böszöm nagy izgalommal állt meg egy újabb vadnyom mellett. – Vence, ez, ez már nagyon izgalmas! Ez itt vaddisznó ürülék! – Vence közömbösen szemlélte a leletet. – Még tegnap járhatott erre! – jelentette ki tájékozottan Böszöm. Rövid idő múlva ismét megállt. A szívverésem is elakad az izgalomtól, te rokon. Má, ez már itt egy egész vaddisznó konda ürüléke, és nem is olyan régi. Éjszaka lehettek itt. Vence most már kikelt magából. Kérlek, alásan én azt hittem, hogy vadászni jövünk. Nem mondtad, hogy ganaj túlába Neki a báj már, miatt a drány szabadulnak a vadak. Suttogta böszöm, és tovább gyalogoltak. Álljunk meg, szólt később halkan. Hangokat hallok. Én is. Mi lehet ez? Biztos, hogy vaddisznók. Rejtőzzünk el! Ahogy szorongva pújtak meg egy bokor indákkal beszőtt sátorszerű menedéke alatt, egyre jobba hegyezték a fülüket. Most mit hallunk? Kérdezte borzongva Vence. Közelednek? Válaszolt böszöm, de legszívesebben eliszkolt volna innen is. Ilyenkor mit szoktál csinálni? Hát, természetesen kiszoktam várni, amíg látó távolságba kerülnek, de ha te félsz, akkor jobb, ha visszafordulunk. Javasolta reménykedve böszöm. Kínos csend támadt, de aztán mégis elszánta magát Vence. Hát, de, ahol te nem félsz, – Ott én sem félhetek. – Akkor bevárjuk őket. Válaszolta a böszöm, és egyfolytában azon törte a fejét, hogy milyen ürügyen menekülhetnének hazafelé. – Ha elejtenénk egy vaddisznót, mi csinálnánk vele? Én, – Én nem kívánom megenni. – És Te? Én sem. No, akkor hagyjuk őket. És ha mégsem vaddisznók? Eh, biztos, hogy azok. Gyakorlott vadász vagyok én már. Azért elejthetnél egyet? Csak azért, hogy tanuljak? Hülye vagy? Ránk büdösödne? Így lett vége az első közös vadászatnak. <gül> Titkon, mindegyikük örült, hogy nem kellett szembe kerülniük a nagy vadakkal. Épp elég kaland volt a hátuk mögött tudni őket. Ahogy távolodtak a legveszélyesebbnek gondolt helytől, annál inkább lelassították lépteiket. Bár magasan járt még a nap, a sűrűben nem volt egészen világos. Sötétek az alai erdők, különösen nyáron, amikor a fák lombja a legsűrűbb. Télen, amikor a fák szenderekbe viselik kopasz koronájukat, látni engedik a hold segítségével az éjszakai-téli életet. Még így van ez tavasszal is, amikor a lomblevelek még aprócskák. Ilyenkor nyáron viszont a napsütötte erdei utak vezetik a vándorokat jó irányba. Jelen esetünkben Böszöm háza felé.